يبعث النور, يبعث النور في جبين الصباح يبعث النور في جبين الصباح وادميراه الشهادات تعال قد اضلت سماءنا بي وشاحي وادميراه الشهادات قد اضلت سماءنا بي وشاحي سوف يطوي الطغاة في كل ساح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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا ما قدمت نفوسكم لغدا واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم منفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون وقال يا الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ine ba'de dvarnih isma summa emma ba'de hvala pripada samu uzvišenom Allahu Đerešanu koji nas je stvorio kao insani kao što je stvorio Đinde kao one koji jer su također obavezni da obožavaju gospodara sviće toho Allaha Đerešanu donosimo salavat i selam na nabolje uzora Allahov poslanika Mohameda sallallahu alaih salame. A zatim Allah njelišanu u pročnim ajit nam poručuje sljedeće riječi svoje u na bosanskom jeziku. O vjernici, Allaha se bojte. Neka svako od vas pogleda, neka vidi šta je za sutra pripremio. I Allaha se bojte jer doista Allah djelešanuhu zna ono što vi činite raditi. I nemojte da budete kao oni koji su zaboravni Allaha djelešanuhu pa Allah djelešanuhu učini da oni sami sebe zaborave. Doista su oni pravi grešnici. Nisu jednaki stavnici djehannema i stavnici džaneta. Stavnici dženeta će postići ono što želi i kazao Jesu i Hođurat o vjernici, klonite se mnogih slumničenja, neka slumničenja su grijeh, haram, zabranjena. Nakon ovih kuranskih ajeta, prvo sebi i stalo sebi, jeli a zatim i vama, trudeći se da postignemo bogobojaznost, priporučujem Bogobojaznost je bilka koja je liječi i sve rane. Bogobojaznost je lijek gdje sve bolovi, sve bilaji, sva iskušenja su mala, neznatna. I bogobojaznost je stvar kada znaš za Allaha, kada znaš bojiš se Njega subhanahu wa ta'ala, čumaš Njegove granice halala i harama. Doista to je put gdje je zagarantovan na kraju putovanja Džennet. Vidnila. Džennet. Ovaj dunjalok je tegoban i doista on je kao što nam dolazi predaja poznata svima nama koja je vrlo dostojna, da je Džennet okružen raznoraznim kušnjama razvazim kušnjama na ovome svijetu i samo te vrebaju. Samo te ono gulicaju, hvataju, hajde vam, to iši malo kod mena. Ja sa tebi želim dobro. Savjetuju te. Uh, hoće da kreneš na krivi put. Pa se ti sjetiš kada laha, djeneš vam, ne, ne, ne. Hajde ti od mene. <laughs> hajde od mene. Zato ćemo vidjeti Spanala, kada, pogotovo u vremenu u kojoj mi živimo, kada muslima se okti bogobojavnošću, jeli, onda izliči se jedne velike bolesti. A to je ovaj zadnji ajet koji smo proučili, jeli, a to je ajet sumničenja. Jel, jedina amen u ovjernici donozi imperativna redba i čteni buke fina minabana. Naravno, kronite se mnogih sumričenja. Nemo dozvoliti da šećan ti priđe sumljama. Pa sumljama naspan institucija, pa sumljama naspan, ne znam, skupine muslimana, nas pa pojedinca muslimana. Pa šta on vako, šta misli ono, šta misli ono? A s druge strane, hrabri ljudi o Selefusali, hrabri ljudi od Selefusali, bogobojazni ljudi iz Selefusali, šta su radili? Ha? otišli bi tom čovjeku na licu mjesta i pita ga za stav i mišljenje što je iznio tako su našli naši prilognici bonje samo gospodara Allah spasala pa to ne možemo dozvoliti pogotovo u vremenu danas krize u vremenu kataklizmi pogotovo u metulao posanikali su nama da ne samo snimamo nego mesćini Uh, muslimana, jeli, slobodnog muslimana, da je u miru, muslimana da je, hamdulillah, u radosti, u sreći, u smislu blagostanja i tako dalje i tako dalje. Zato molim Allah da je s njegovim imenom i svojstvom, eselam, da je on mir, jeli, molim ga da podari mir umetu Allaho poslanika ali i salama. Mir nije samo mir da nema rata, Mirje da da smiri usmireno su ljudska muslimska srca i muslimanki. Mirje da doista ujedini safave a svojih rodova. Mire da muslimani svati pravi put. Mire da muslima svati šta mu je prioritet raditi. I da doista bude u potom pitanju ekspert, potom pitanju odlična osoba koja će sutra komona Pomoći kako umjeti Allah opuslanika Muhammeda ili svalama što mu je imperativ, jeli, tako i samome sebi, i zajednici muslimana, i uopšte ljudima na ovom svijetu. Ova vjera Islam, Allahovi robovi, nije došla kao privatna svojina. I druge strane, kao vjera samo za pojedinca. Ova vjera je da ljude Allahu poslanik ali selam je poslan kao poslanik onar samake illa rahmatan lil alamin mismatay o oh muhammede poslanice poslali kao milost svim svjetovima ako Allah nje nije ograničio tu milost zašto je mi ograničavamo Ako je Allah njerišano otvorio džene na sve ljude, zašto mi zatvaramo dženevska vrata nekima? A zatvaramo našim neradom, ili z druge strane, našim greškama, a pozivamo se na su muslimani, a pozivamo se na vjeru islam, i tako dalje, i tako dalje. Zato ćemo, spadala na, na početkovo predavanja i ovaj nastava keli predavanja ono hadisa a rasula ali salama je, imamo više rivajeta to smo kadali jeli? a izbog ostalog najviše smo rivajetu kod imama muslima gdje Allah poslani gali salam kadao da je vjera počela na garibima, na ustamljenicima pojedincima čudacima i tako dalje vrati se na takve pa blagoli se takvima kad je Allah poslani gali salam blagoli se lil guraba blagoli se tim čudacima, ustamljenicima i tako pojedincima koji će nositi vjeru islami bez obzira što je jedan veliki mroj umetu zajednici Allahu poslanika ali islama, bili muslimani, ali koji se ne drže vjere islama, pa će oni biti čudaci. Zato što je na početku predavanja i što je, sphanala polajete dave, polajete sphanala kak su naši, evo prva generacija shaba Allahu poslanika ali islama, kak su činili davu. Čuli za Ebu Dardu, da mu s To je velikan od ashaba, je, jedan od Jednog dana je snijeo i počeo pisati pismo. Koji se onda sjedi na napišu svojom bratu ili sestra muslima pismo? Kome piše pismo? Piše drugom velikanu od ashaba, Salmanu el-Farisi. Subhanallah. Pa kaže, o moj brate, o moj brate, iskoristi slobodno vrijeme i zdravne, prije nego što te zanese belaja iskušenja, gdje ti neće moći ljudi pomoći, da bi izašto iskišenja i belaja. Čabe ti se osnatna ljude, neće pomoći oselmane, srmane, kare abudabla. O moji brate, okoristi se novom onoga ili one osobe koja će za tebe učiti Allahu domu upućivati onoga koga je zanesio bela iskušenje šta ožda kade Abu Dada da. Allahu robe pomozi ga pomozi muslimana jer on na poslije toga na poslijedku dobiti Allahu iskoristi se ili koristi se dogom onaj mi kome treba pomoć a nije da kade vrate e, ti imaš pomoć dje novi za mene <laughs> I ne pomozi mu To je vjera, braćom mojem, sen, I dalje kaže, <gled> o, moj, neka ti džamija bude boravište. Isto, na Dunjalu, kada oćeš iz druge držbe, kada borajuš na viza. Nek' naša viza budu džamije. Viza da dženete. ne može ti je niko duzeći. Vizu država, država, jel, on podvim uzima, jel, vize... Vale, uni stava e dago dale tako ako nešto pogrešak. Dokviza. Stočijani alavi kuća nikot je ne može oduzeti. Ja kare je dalje bodao da Sanmanu i sa čuva Allah tu sa nikali sulama rekao Allahove kuće džamije su boravište bogobojazni, boravište pobožnjaka. Allah ne nišan garantira cima onima koji džamija bude Bona vište, oprostom, rahatlukom i laganim preraskom preko sina Čuprije do Allah uđenešanu zadovoljstva. Kaže mu, ja da, da. Brate moji, budi blizak prema jetimu. Buzi, budi blizak prema onome koji nema oca, nema svog babe. Pomiluj ga po glavi. Budi milostni prema njemu I dadi mu na hrani ga, hranom koju ti jedeš. To će ti omekšati tvoje srce i ostvariti će se želje. Allahu akbar. O moj brate, čuvaj se ono ga na čemu nećeš biti zahvalan. Svaki, da te riješi, evo dale. čuvaj se sakupljanja, skuplja, skuplja, skuplja. Onoga na čemu neće mi zadovao, što će to? Zahvalo. I začuo Allah opustanika Ali Salama da je rekao, doće sa vlasnikom, doće vlasnik ili vlasnik koji kojima Allah je rešanu, vijednik je bio pokona Allah, doće na sudnjem danu, a njegovi tak će ići ispred njega na sudnjem danu, ispred njega. Kad god posrne na sina Čuprinji, imetak će povikati ko ide ispred njega, Idim dalje, posjećući ga. Idim dalje, jer ti si davao zekat na mene. I sve drugi obavez ispunjavao šti će mene. Pomoće mu i metak da pređe sira čupriju. A onaj koji je bio nepokonan lahov njedešanu, doće na sudnjem danu. Pa će se i metak popijeti njegove leđa. Pa kad god posrne, Na sina čupri, reče mu tada i metak, teško tebi. Teško tebi. Zašto nisi davao zekat na mene? Pa tako će to potrajati. Toliko će to potrajati. Zamisli, kad ga sve kuke sina čupri hvataju, kada vidi doli ispođa Hennem na Udu Mila, još se na to vero i metak. Allaho je toliko će govorit teško tebi teško tebi ime da će početi ta osoba przivati nasadne prokljestvo i propast Subhano. da će moliti Allah naj da propadne naj da me nema kaza je Hasan to jeste budarna Sajmano el-Farisini. Zato ćemo vidjeti, dragi, brati sen, sestro, da musliman vjernik, kao što je kazao na početku mudarda, da muslima iskoristava svoje vrijeme. Tako Abdullah i Mesud nam govori i kazuje, pa kaže nam sredeće riječi. Ljudi koji će imati, ljudi koji će imati najviše grijeha na svudnjem danu, i jeste čovjek koji je bio bespostičar. Ništa nije radio. Ništa se nije brinuo. Ne interesio ga, ništa. A da ne treba da interesio, se, se interesio. Dala, sad ću. Tako gubeći vrijeme u griješenju i bespostavnim stvarima. Mi dobro znamo surimu desir Allah djenešanu kad spominje jeli, razgovor djenetnija gen, gen, i djehenemlija Ma selekakum fi saqar Šta vas se uvelu jehennem U seqan Jeden posem dio jehennema Posem dio jehennema Koji te kako opasan na jehennem Poseman Po svojim Po svojim istvarima koje ima u semi Kocele Pače jennetlije I jenneta Pita ti jehennemlije Ma selekakum fi saqar Šta vas se u jehennemu ta i seqar Pače ondana brajati قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلْمِينَ Kare bili smo doni koji nismo se Allah uklanili, nismo namaz činili, nismo molitv obavlili, subhanallah. I ne samo molitv. وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينِ Nismo djeli hranu, miskimima, sirotini, ovim jetimima, što smo spombinali malo prije. وَكُنَّا نَكُودُ مَا الْخَلِدِينَ I drudi smo se sa bez posti čarima, polete ko razkon nata. Kao ennemlja vlara, zdrodo sebina du do njanu ko ljudi koji će biti sutra u đhannemu i jestste zdruji se sa bez posti čarima, u njiho ovi bespostocama, subhan Allah, danas Allah sač to te osobbine. Okkon nanu ked ji bo bi omini. I mi smo bili od oni koji smo poricali dan sudnji, dan suđenja. Hatta je tali leqim, sve dok nam nije smrt došla. Nise pokaljali, nise povratili. I sada govore u djehennemu sa onisima dženneta što su u djehennemu, subhanallah. Polajte blagodati i pohvali za svojnih dženneta. Allahu Akbar! Kako će to biti lijepo? Pajem da ne Allahu aćbar, hvala Allah, hvala ti Allahu što sam od putje na namaz, hvala ti Allahu što sam od putje da dijelim, hvala ti Allahu što sam čuvao da su mine bespostičara, ti, sam vjerao u sudnjih I čekao sam kao takav smrt, čekao sam kao takav meleka smrt i takav sam umrao, takav sam dočekao meleka smrt. Ja li yani dinamenu, ta kula haqa tukati, va la te mutunne ila O vjernici. Allaha se bojite, isiskom s komu govoja adnešu, haqa tukati. I ne umirite drugačije osje kao vjernici. Ne umirite drugačije kao muslimarani, kao vjernici. Vršpona si svijetova, nije nam obećao, ako kariš la ilaha ilallah, Muhammed sada će umiliti kao muslima, ne. Nikun, ansko ni hadiski stečevi Već je Allah gdje nišanu uspustio kitab, gdje nam je Allah poslanih gdje sallama objasnio kitab slovi, ko svojom život i na nama je to sprovodimo. Na nama je da monimo Allaha, na nama je da budemo radiše, čedni, lijepi, hajilni insani, da bi dočekali Allahovog gosta, to je naše gosta od Allaha smatala. To je meleka smrti. Melekul maut. Zato, brate i sestro, potrudimo se. Znam da možemo bolje. Mi je ovdje, fala Tuzli, znam da možemo bolje. Ja sam ubijeđan. U našoj državi, u BiH, možemo bolje. I trebamo bolje, i moramo bolje. Jer to je imperativ. I od Allaha, djelajnoš, nije od mene, nije od tebe. Od gospodara svi je Usini mora svaćati. Mora svaćati. Da ova je islam. traži uređenje. Tadi sistem kao što Allahu robe, ti koji si oženjen i sutra se želiš oženiti, je li? Kreiš uređenje svoje porodice. Zar tako? Mora znaš ko je, šta je, gdje. Kao škara sutra kao supruga kad onaj ti muž da posao, se, ostala si pasti. Postala se i pasti, dok se ne vrati muž. A, jel iz posla i iz puta itd. A da ne govorimo o sistemu. O sistemu rada unutra džemata, unutra zajednice muslimana. Koja je to dužnost i obaveza. Dok često mi to izbjegavamo i nažalost, često nam šeitan ubacuje razlog razne ove van, ism, Sumničenja, je li? pa onda griješenje, dobije i tako dalje, tako dalje. Kad kariš Allaho robe, što tako imaš mišljenje? Kari, ne znam doga. Nema argumenta. Musliman mora imati argument. Bolje je danas, kako kari, bolje ti je danas, vagaj, prije nek što ti bude vagano. Vagaj, Allaho robe, nemoj čekati svodnjih dana. Molači to što nisi htio izmagati tog tog nare i noći, trebati nas u njem danu nešu dženem. Trebati nas sirač upriju da prednijek sirač upriju. Nisi vagao i fasovo si. Vagao si i nobio si. Zato islamske učenja se selefosale postiću nam mnogo. Kur'ansko-hadijski tekstovi se selefosali Posiću u nas na muhasemu, stano samo obračun, stano razmišljanje, vaganje. Ko si, šta si, šta si na nas doprimao sebi, svoje zajednici, svoje porodici? Umete Allaho, poslanik Ali Islama, i si bio ljenčuga. Koji su tvoji planovi u budućnosti? Kao pojedinca, kao muslimana, šta, šta ćeš uraditi? Štažno prinijeti izajemci Allaho poslanih gali sa nama? Iđeću nako oživjeti. Allahu akbar. A velike nagrade nas čekaju. Ali propuštamo ih, prolaze nam, idu dalje. Nemoj Allahu robe. Pređe preko svoji ega, preko svojih razmišljanja, preko svojih nezvanja. Pređemo, Allahu akbar, I da radimo u ime gospodara svišćete nazovu vjeru Isla. Biće nam bolje. Bićemo mi ćemo smireni u svojim dušima, svojim srcima. I onda ćemo bolje išći Kur'an. Bolje pamći. Bolje raditi. Bolje poslovajti. Sa svi strana dolasti bereket. Ona kad se smiri naše srce u, u odredi gospodara svih svjetova. Bez toga nema nemjerno srce Nemilo no srce koje ti, brate, ono, herci, kada kuca, želeš i gara, ibal, to aritmija. Hođe da mi iskući srce, poču da ti ne bila aritmija. Ti ne bila. Hoda vidiš kakav si, hoda vidiš svoje djelo, kako ti je. Kada je posanik samohar iško vrlošenja, kada je upitaj svoje srce. Jedno dokaza vjernika. Ako ti je mutma inne, smirano. Alhamdulillah, taj je to. Ali ako ti vrat je budželo kursati. Košto čene se nešava, jele, sediš u kafiću pa mala prošla, ja? a ti se zagledu, pa srce da, da isplodira. Haram, labranjeno ti čovječe. On ti jedni gade, labranjeno, nemoj to gledati, Ma, mi ću ti nasunjen, dalju, šteta, zlo, nepravda, ima da saja čitavno, kakav fakultir? Pa ne, man, šta si da učiš učena tu večer? Jer je voljeno da se o džonu piš da se pokupaš tu večer. A to idu. Zastanjaš uđe s nama. Pa je nagledano jedno, pa drugo, pa trećo, čeviće, pa evo je panos klaizera došla. Pa ide to, frcera. Muslimari koji klanjaju petne namazan, nažalost, idu, slađe se, skidaju se. I drugi gleda kako se skida. Na udu, vila. Koju ti vjeruč, koju ti knjigu čitaš? Koji ti kitab čitaš, Kur'an, jer ti uzor je Resul -salam. i Sofija, ko je uzor, prate sestro? Jer uzor Abu Bakr, postani ga v.s. ti uzor Hatija, Aisha i ostale Sestra muslimanka koji su nas pretekli u dobro. Žene nas pretekle u nomru. Ima baš prijam. Kad dobro je gno, malo da šok. Ne gleda nja. Šo veče, mele? Šo veče sudar i kavara sudara, bo to je to je puna bala. Leo je dero hiljadu balan duša, ušla unuča bala. I samo puta je dođo neki komandić. Na površinu Kaj <laughs> je dobro i kaj kaj ko je lijepo maša. Eee, brate, šta će putat nas u dnjavdanu? Toliko, fala, bo, Allah, no, toliko oko ovih mjest, falu Allahu. Toliko mjesta kaj lijepi da se mori odvojiti. Da se mori... Ne, ne, ne, ja tuj. ja pokazim mišiće. To isto, ima ljudi koji idu pokazati mišiće. Ne govori ima onima koji su u Oni koji ne klanja Allahu, već govorimo o one koji Allahu klanja na sveđu. I na sveđu su. Allaha se bojimo. Treba doći na sudnji dag. Kao što kada Omer Amdala Ziz da ti je vidjeti prijatelja koji je na dunjalu koje oblačuju najljepše od Najljepši je, se je, miriso se lijepo izgledao. da ga je vidjeti nakon tri dane noći, što je ukopan u kaboru. Nema čifina. Crvi istočili tijelo. Nema očiju. Pojeli crvi. A još ako je bio loš, kakva ljiga u Berzahu čeka kasno. Kako oni se patnju i kako pati ima u Kaboru. Ono što je od osobina ispravnih vjernika, guraba, u vektu, u nremenu današnjim koji živimo, Možemo vidjeti kroz izjavu ili predaju koji prenosi katade, nam se Allah smiluje. A to se odnosi, ovaj predaj odnosi i na naša sjela. Sjela. Jel, <gled> su nam. Pa kaže katade, čuo sam naše selefosali, ispani prihodnike da su govorili, Imaju tri vrste sjeljenja. Tri vrste oni kavi, jel? Skupina ili sjelo koji ima nagradu. Spašena skupina, to je druga skupina i druga sjela. I propala skupina, to je treće sjelo. Pa dalje kaže, on prenosi, oni koji imaju nagradu, su oni koji na tim sjelima spominju Allaha djelršanu. Pa i on njih spomene. Znači i Allaha djelršanu njih spomene kod sebe ili kod Meleka. Spašeni su oni koji šute Allaha. A propali su oni koji su besposličari, u bil bilo kojim vrsti griješenja. Da li to govaranje potvora, da li to, ne znam, nije, krebenje, spijanje, preterano da li to nije, šala koja nema osnove, da to bila la, lažna šala za koje isto također imamo, jel, hadise sura ali salama i tako dalje, tako dalje. Znači, treća skupina ili treće sjelo jeste sjelo propast. Pa, evo, od sada, doće Kad bi smo vamo zapamtili ovu stvar, prvo sjelo, kad sjednemo, razmislimo u koju skupinu će to sjelo biti. U sjelo nagrade, sjelo spašene, spašeno sjelo, i sjelo propasti. Samo kad smo to uzeli, I koristili, i naravno bolili se, trudili se, da budemo od ove makar dvije skupine, je, da ne budemo trećati od toga. Ili da hajrli prišamo, kao škali Allah poslanih govori hajr ili šut. Vrlo <gledo> jednostavna definicija, ovo je druga, je druga. Znači, govori hajr, znači hajr, imaš narodu, spomeniš je Allah, joj će tebe spomenuti. Ako ne, ako ne znaš, ne znaš da pričati, šuti, kada je poslanih sallama. Imačeeš opšta Bićeš u spašoj skupini. pogo preaj. Sada ćemo navesti shanalaliko toliko mi se svidla predaja, njeli, a to je predaja koju međže jeli benheki, ušo obboli Da dabu da li selam se sljedeće riječi. Budi je timu poput milostivnog oca. Znaj da ćeš ono što posiješ požnjeti. Dobra žena je poput krune ukrašene zlatom. A loša žena je poput teškog tovara na leđima slabašnog starca. Ne može nositi nikak. Tako i doma muškarac možemo karati. Za suprugu. A mogla mi kad se muškarac tovara i naleđa žene, gotovo. Pogotovo koji slabašna starica. Bog čega je slabašna? Istrošena, braćo mojo. Ne zna da nađe rješenje za svoje probleme, braćo Istrošena. A se ljudi, ne se gospodara ljudi. Neće tražiti savjet od učenih, a znaju da i Allah vidi. A izdana iz dana, u dan, iz noći u noć vidi da nešto neštima. A s druge strane, suprug ili supruga ne nalaze rješenje tih problema. Zato je ili supruga po koji je kazao da, li se nam, poput prelijepe kraljice, koje ima na sebi krunu od zlata. Allah, kada je iz posla, kada je sad čovječe, va? vamo sve da buk, sad to šo Ja malo se nasmiješ, subhanallahu, selam alejk. Da, Toliko e, ide u krajnost. Razbijit se u braku. Da na kraju ulazimo i izlazimo iz svoje kuće, a ne nazivamo supruzi svojoj sela. To je krajnost. A da ne govorimo o odvajanju ispostavljanje bez ikakvog opravnog razloga, o takozvanom kažnjavanju supruge i supruga suprug, supruga svoj. I naravno da se onda sve to preslika u zajednici društvo, nisi tražila rešenje, nisi tražila rešenje ona naravno da komšnije i komšnike to vide I kada kakav ti propagiraš islam. Kad čujem kod tebe, Bonnie je po 600 puta svažu. Mogu doko živi u zgradama, je to se čuje, čoveče, o, što čuje čovjeke. Ne smiješ to kuba kako treba, je l? Ona voda. da da da da da ignoriš glas da da mi tako ne, tako dalje. Znači čuje se Da tremaš špijune, šta čuješ? Laši. Zato je Davud Ališa nam kazao i svako od nas, s jedne strane, oni koji su oženjeni, neka vide u koju skupinu pripadaju. Ili imaju u krajicu ili s druge strane imaju ovo, jeli, a to je loša žena je poput teškog tovara na ležima na ležima slabašnog staca koji više ne zna rješenje. Znači, to je kogod Ja junak, objavili neki tamo hraba, on je hraba u društvu. Kako je džavio, nema čovjeća koji ima džavizma, a u kući piju. A tako i s druge strane sestra. Ima i sestara koji su, nažalost, ili ženski osoba, kojima imaju također ili problem sa svojom nistošću. O slimanjskom lišnjošku. Pa vidimo, je li, naravno od normalnog pokrivanja sestri muslimanke, vidimo pa se onda pomalo dozvoljava jeli, nekakve hlače, pa poslije toga malo tanje, pa malo jeli, uže, pa možda je li malo i, i nabaca se pola kilograma na lica, je li, od prilike tih preparata, raznorazni, je li. I ti čovjek kad vidiš ima česta platu, pijesta maraka, a domiješ njezni puder i ostalo koštaju dvjesta. E čovječe, jedino što more žijez kad volješ poznat pudere. <laughs> Ide se ti na pudi, stavi tisti puder da spava, čovječe, budi žena. A iz druge strane, ima i baraba, Eee, to kak' ima raba? Bogam, ja sam i u, u svojoj davi svom muslimana, vjernika. Čovječe, moj to je ej, od brda odvanjen. Ali Allah sačuva koliko je nepravedan. Boga mi je nepravedan prema svojim supuzim. Nepravedan. Allah njelišanu, brate i sestru, ne voli nepravdu. Toliko je mrzi, sobhanu. Toliko je mrzi da je hadith kuciju kazao da onaj ko uzme, uzme čast musliman, napadne na musliman i muslimanku, Allah kare da objavlje tom osobi, tvoj osobi rat. Rat. Suhaanallah. Rat. I ona ima dvih kola. Allah proti tebe ratu je. Nema, pa znaš šta je izvod? Te bitki ne znaš da si sigurno. Ono što je bitno na glasti, jel, također, o, i nalja, sako badaćemo znači, nekad i jednu temu o braku, jel, inša Allah, mir ne na govoriti, što je bitno također na še braha. Danas, nažalost, se dešava jedna šitanska varka A to je tako olako shvatamo svetost braka. Toliko je palapa razlova brakova koji su bidatski, novotarski razvodi. Nema ideta, nema pričaka žene i supruge. Već i on ovo mać tamo roditeljima njenim I, I naprotiv, kao što on učini nepravdu, tako i ona učini nepravdu. Kako? Udaja se, brate, za tri dana. Govorimo ovo iz... Kave, se nešava. Za tri dana ona je u tuđu u drugoj postetu. Nala sačuvan. I dobro pazimo... Mi to dobro znamo, ovaj hadis poslanika ali sa nama, da je najmrže dijelo koje je dozvoljeno, naravno, Allahu ljedešanu jeste talak. Raznot brak. Najmrže dijelo. Allahu spohan ta'ala. Zato čovjek treba da sve stvari poradi, da bi brak uspio, da bi gospodara ne radi sebe. A ako ste bude želio radi sebe, nakon samo, a nemaš bismillah u ime Allaha nje rešanu, to problem. Nema tu i merekata onda. Nema tu i hajra. Jer, znate moj, osnova braka i cijena sestro nije samo sporni odnos ili odnos. Ta Da čunajemo odnos. Više im vremena provedeš pijući karmo nego komux imaš todo sa svojim suprugom i To je život. Brak je život. Brak je, brak je život. I Daniel kaže Davud ali se nam Znaj dobro da je sami to on Ahnaka, glupaka. Međunarodno poput pjevanja pored mrtvaca. Nikakve fajde. Sve mi mrtvacu pričaju, ne pričaju, on je mejt, on je mrtvac. Tako kad dođeš, brate i sestro, hode savjetiš ahmaka. Pogotovo u društvu, je li, pježi, brano. nema, nema časa da ga posavjetiš. Ja sam toliko puta imao ahmaka, nadovoljstvo. Pa čovječe, ostramo tete, Nema on granic nebola, nema on Bogovo jadnost, nema on odnos srbala. On želi da se neodmila uzvisi nad tobom, ne gledaj kako će postupiti i koje će reči iskazati. Zato davo da Sada kada, nemoj savjeti ti ahmaka u društvu, pred narodom, jer to je poput pjevdanja, jeli, pored mrtvaca. I dalje kada je vrlo vade riješi, brate i sestri cijenim. Nemoj prijatelju nešto obećati, a to ne izvršiti. Nemoj prijatelju nešto obećati, a to ne izvršiti. Je to stvara među vama nepreteljstvo. Utićemo se Allahu od druga, koji ti, kada ga pozoveš, neće pomoći. A kada zaboraviš, nećete te posjetiti kada udali se na utječem se Allahu od druga prijatelja koji kada je li, pozoveš ga on se ti neće odazvati a kad zabaroviš nešto on jedna čeka da, da boraviš da bi te on od prilike li, odradio ili da bi te nažalost li, ponizio Lijepo li je znanje posle neznanja, ružno, je, ružno li je siromaštvo posle bogatstva i ružna li je zabluda posle pravog puta. Zato je kazao Sermana ili Farisi da mu stala trojici se, trojici se toliko čudim da se nekada nasmijem. Onome koji se nada do nealučkom uživanju, a smrt mu je za petama. Onome koji je zaboravio na obaveze Ali se nije zaboravno na njega. I onome koji se pretjerano smije, a ne zna da li je njegov gospoda s njim zadoljan ili nije, ili je na njega ljud. Troje me toliko nastužim da zaplaćem. Rastanak sa Muhammedu sallallahu sallam i njegovim ashabima, strahota proživljenja i stajanja pred Allahom djenešanuhom I, i ne znam da li ću u džennet ili u djahennet. Allah. I ne znam da li će u džennet ili u jehennem. Pola te sınıfı, pola te ashabe semel fariziye. Koli ko razmišlja o džennetu i jehennem. Allah. Ja prvo pitam sebe, a zatim i vas. Ko slušate ovo? Kada smo zadnji puta i dali smo se sjetini I kada li sebi, pošeći, pošeći, o, hoćeš li u dženet ili u vatru? Pa zaplakali. Pa zaplakali. Jer je, salmane si nakon što se tog sjetio, zaplakao. Allahu akbar. Koliko je to mila čvrsta ima, čvrsta vjera, uspodana svih svjetova. Uvijek. Zato je kazao, jeli, opet Ebu Darda, da masala smiluje, prelepe lječi i one, one, se, one se nadovezuju na ovo e, u jednom dijelu predame, sam kazao, jeli, olo naš siedišu kafiću pa i naš posmatraš. Pa kaže on, divno li je boravište vjernika njegova kuća? <laughs> tolko ljudima je došlo kare ne mogu da bude u svojoj kući sopstvenom šta osjećam ružno se kare poslanike da sam drugom da učini svoj dom svoju kuću prostranim nije prost da napraviš 5 km ajde da nije 5 kvadrata i tako dalje du ne, da ne. prostranim smislu smiranja svog tijela svoje duše svoga strca. I kada je šta je budada, kaže Allahom. Divno li je boravište vjednika? Njegova kuća. A mi, šta, šta, šta kada ćemo ovdje? Samo na. nove prijatelje, hvala, ne. kući ćemo, vječe. Doći ja, tebi, ti i meni. Ba. Ali šta nas vabi. Boga mi vabi nas bacim, malo da vam i malo, da. Ja. Po tamo, jeli, s jedne strane imaš konobaricu dala sačuma čuma, jel? Jel, nešti da budeš konobar, bit će ti konobarica, jel? Da bog sa činova je kakva dođe, tako? Vi to dobro znate ko idete je često? Također s druge strane imaš, pa nije boda im prigušena muzika, već mrati, cima, Toliko odvere da nekaj... Zviš ti ono, ono komnjagi ne da slušaš muziku, jel, cecu, ne znam nija, ono da ono da tamo. Ili pjevača neko. Počni igrati noga. Aha, tuši šetane. Igra šetan, bora! Boga mi šetan igra u tvojim nozima. Pa počne noga, pa ono polako, onako je prs počne. Ako kaže, pa se to ono, pogleda onaj, ruke, umjesto da noj na tešenutu, ne umije pomjera, da pomjeraj, da mlatiš. I on tebe mlati, robe Allahom. Dopustio si da on tebe mlati. Pa jeste smlati. I e posle, vrati, evo sad će nama zajmo, hajmo na jaciju. Čovječe, da Allah primi tu jaciju. <laughs> toliko je ona slaba, toliko ona jeli loša nema te skrušenosti bala ti si čovjek kao figura kao osoba ma rastresen ne brate ho da govori ho da zaplače nema šta si šta reko im sad sad im im jel im, im, im kažeš naudi početak igre jel pa ne može biti ljubav Prema Kur'anu i muzici u jednom, u, srcu, u jednom srcu. Kao što ne može biti u jednoj posudi voda i vatra. Nešto mora ugrasti. I te ovdje še jedno, pa, pa se svidi šeitanu čovječe. Svidi se šeitanu. Pa ću vam nanesti, evo, primjer iz praksi. Jedne prilike, primjer, sigurno možda deset godina. Učio sam jednom insanu rukiju. Allah je dao da se jav deseti ovma. I jedan pojedan hoće da izlazi. Hamdu Nillah. I jedan od njih se javlja. Kale, ja sam... A čovjek je ovdje rodom, jel? Iz ovih krajima. Kale, ja sam Sajralija. Bi baš pričao sa ono šaljarski, saravijski. Klošarski napravo, ne, saravijski, klošarski. Pa što si ušao? Zdaj, ne bi ja izišao iz njega. Hvala i kakar je gleda. tamo li eba lijepa prođe zgodna u miliču, on spusti pogled. Ne daj mi da gledam. Tako mi je la šeitan govori. Ne daj mi da gleda. Odolja iznega. Odolja iz gugus. Sabudi ga, ko će ga da osad. I hranu davati, boj, piše, i boj, i tako dalje, i tako dalje. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu robe kare ebu darba. Ašhab, velika. Divno je boravište vjernika njegova kuća? Allahu akbar. Divno li je boravište vjernika njegova kuća? Jer kaže, jer ga ona čuva od gledanja u ono što je zabranjeno izgledanje I čuva njegovo poštenje. Čuvajte se čaršija, kar je mudarna. Čuju tada, govori je mudarna. Čuvajte se birtija, čaršija i pijaca. Jer one zavode i brišu. To njesto u brišu odnosno i na sve lape. Ne ono su si eli, odradio ili na prije klanju aša, oh, hajmo kari malo da sjednemo. A tu i, jeli, pesačica, pa tu je ali peštačica papjevančica pomozao pa ima i kafića ima tamo i alko tad ne pijem ja kad ali, ali ima alko znači kako je nikome ne sjeti zamisli on drugi dugi sto pored tebe tamo on pije alkohol destoča su prokleti deset vrsta ljudi nemo biti čovjeku ne da bude nemo biti blizu prokletih što ćeš biti tu Napraćiš belajba, dođe nerede, dođe slađe, dođe psovke, pijance psuju. Osobača ne odmila la, što se dešavalo, braći, jeli, koji su eto, pađi malo da su jednu i na ta mjestu. A dođe tuči, dođe obrobelaja, problema, što sve i praviš problem? Nekada, ja to malo odim, hoću da davu čini, ma nije to te davača, Ma nije ti to dalo, to je... Tebe davetio šeitan, ne ti dao, činio. I dobro onda izdavio, ti onda izdavetio. Izdavio te, dobro. Dobro ti izdavio. I na kraju ovog predavanja, jeli, najvišćemo još dvije predaje. A ove se odnose, jel, opet, jel, naspom Ebu Drde, nam sam lasmili. Jedne prilike, kaže Džafri Mi Thabit, jel, prenosi, da jezid ibn Muavija, za vam koji je bio jezid ibn Muavija, da prosio je čer Ebu Derdej, da za njegovost svog sina. Pa je, naravno, Ebu Drde odbiju Da se ona uda za njegovog sina. Subhanallah, za halifu. Pa su ga neki upitali, o, Ebo, dar da, šta što učinio? Pa čovječ je halifa. Subhanallah. Tolijajte, braćo moja, subhanallah, sine, sestra razmišlja. Neko što nas muslima gali, joj, danije čerku udati na, udat ćete na najbogatijeg čovjeka. Imačješ moješ sa najboljim autsom. Imačješ sve što poželiš. I danas narod i dje su muška muškudec su mu dali. To znači muško dete davati. Pa. Sina Davidić kakva na komšin kalije. A ima kaže. <laughs> tako majte danas jeli priča je to, je, no, to je tako, to je to je tema je. Li? Kad ono već dijete, ono, puberte tuđe, pa pogotovo kada prolazi puberte, pa vidi, sina dragi, prođete, što se ne ženiš, mora. Pa ona namjeno, majka, ode, aš, hajde ti čari, hajde ti mora meni doći da mi poradiš, ne mogu nešto me kisman, aš, moli. Da bi ona dočka sinja njegovu, jeli, u njegove kući, ha. Pa ga, on nju vidio ja pa vidio pa mogu mi ja nju oženiti ali mi je ono šta Allah hoće i šta kaže tada je budarda upitaš se upitali ga pa za da odbiješ jezidovu ponudu judaš čerku a on je udo čerku za drugoga to nekog miskira nekog mladića nakon toga pa kada je budarda tada odgovorim Ne znam šta će biti svojom čerkom kad je budu posluživale sluškinje i bude boravile u dvorcu gdje će joj oči sijati od raskoši. Šta li će biti s njenom tada vjerom? Allahu Šta li će biti tada s njenom vjerom? Ne kaže majka. Sine, Prijet koji naće majki. Nije samo tu ne kaži. Ko nemoj ti meri kaži, ono mu smaramo. Ono je, nikad nema šasi da vodje u kuću. Da pređe Je Biće karje svakta. Subhanallah. Jedan narodno, momak izrasta čovječe pa ulazi i godine. Stidi se s jedinostav što smo predavanju Sidi se da ode, da pita, da traži pomoć svog brata muslimana, čovjez. A s druge strane ima problem očigledan u svojoj kući. I on zbog Hatura majke ostalo o Velika je to ja, Velika je ja danas pogotovo biti neoženjen. U, uh, velika jadbola. Ja ne znam kako ti, pogotovo, jel, ono, na, kad bi već pada, kabiliteta prolazi, kako oni mogu izdurati Tako i sestre, muslima. Velika je to jadbola. Ko šokaru, selef u sale, da ljudi znaju koja je vrijedno ženitbe i ljudaje, Kaže, tako mi Allaha, da mi žena preseli, umri, danas ne bi čekao noći, a da se ne bi oženio. Ne to što oni nju poštovo, ne što nije volio, ne do Allah. Ne. Zbog svetosti i brak, zbog ljopoti i brak. Pa jutro jedno samo ustati čoveče i popiti sam kahvu. Ta lasa <laughs> čuva. Kakva kahva, ba Nijelo, to grišao ona je ko da Bog sačila, ono isto kao stoka kada ono, samo smrhnije ne, ono nema osjeća, nema ljepote čovječe nemaš ljepote ili čovjek kada ode na put na putu si pa sam, ono, nad, nisam to znaju, doista takoj i supruge znaju kad je muž ode sama ostani tako dalje. Moreš ti sese spijat tri ka sata kavu, ali nije to kava, kavu. Na to se ženite i udajajte. I druga predaja, izavršeno sam ovom ako voda predaju, kazao je Ebudarda da mu sa lasminoj. O čovječe, Gazi i hodaj po zemlji svojim nogama, ali znaj da će ti ona uskoro biti kabor. I znaj čovječe, da se ti samo određeni broj dana, pa kad prođe jedan dan, nestane dio tebe. Znaj kad te je majka rodila, da se već krijećeš prema smrci. Znaj Kada je majka rodila, da već si krenuo prema pa smrti. Mi danas ćemo vidjeti, dala sad ću nekakve tortice, pa rođen dan je, pa e, sretan ti rođen dan. Pokud to muslima, ono čustitaju nekakve rođen dane. Dragi Allahu imen. Čovječe, zamisli se, bliže godine jedna godina prošla i bliže si godni da godnu dana, dana mene ku smrti i kabur on se veseli oh 30 godina pa šta se veseli što je <laughs> pa oni da ti oni donesu to čoveče tortu 30 slavioca pa treba ugasiti toaj će to su šetanski običaje običaj nevjerničkog naroda Gdje sto bile torte, posanikali salam, ashabima, celo fusale, karo, e, kada Haljo, kao, nisam imali želece, pa nisam brili, brijali se. To posanikali salam. A tako kažu, jel? A dobra čoveće? A e jel tvoj dedo i nene prije četvrst godina jel imao želec? Pa pola je slike. Nije da je nosila maramu, Već je komplet tijelo bilo pokriveno i zar. I lice pokriveno i šake pokrivene i noge. Danas došla sestra muslimaka, hoće da klanja Allahu akbar, a on je do, po, dole <laughs> suknja. I kad dođe na ruku narost, to digne čovječe, odete u more. I na kraju, umjesto dole suknja, ono minić ispadne. Ja mi dobro znamo ko do ima na kumu škarci. To činje samamo govoramo po zad, moramo govoriti. Ka muška narod nek fanya alhamdulillah tema kainzi. Alšestro muslimana ako nemoj nemolja doješ nas u njem danu. Ka na si namaz ne imaš ga. Je poslan igale sam je vraćao jednu jednu koji je ušao u džani, ušao, pred poslanika, ovislam, klanjao namaz, pa ga poslanik Islala više puta je vraćao, tri puta, u jednu pravi, dva ili tri puta. Pa kare, salam alijeka rasulullah, kare, ide, alijek salam, ide, vraći, klanja. Pa klanjao on, Allah, hojkar, opet, klanjao, opet, opet, ja, alijek salam alijeka rasulullah, kare, ide, vraći, klanja. Niz, ne, opet, opet Pa kare, ja, rasulullah, šta je ovo? Šta je ovo pitanje, ne me objasni, ne me, oduč Kada odješ dano kuhu, smijeli da se, smijeli se, smijeli Ali ne govorimo o pokrivanju. Kako moška za žene? i žene. Namaze, sphanallah, namaze, stupove vjere. To je, prate i sestru, ulaziš u razvoj sa gospodarom svih svijetova. Sa njim razgovaraš, kao što dolazi hadis poslanika Al Islama. I evo Karim, mi dobro znamo kad, kad muslimani, kad mi muškadi sklajamo Allah, hoćemo naru kulu, vidjeli smo da doista hlaće nam se dignu. Dignu se, rozumije, jer to je normalno, zbog samog pregibanja. Čak hodu 10 sentimentara. Mo možete, kao modinete, išla na ustali, pa pre pregib, tako i kod sestri muslimanke. Pazi sestra muslima. Još ako ja kušiju koči kož da Ne morate teško obući je li haljinu, odješu koja je koja pokriva one dijelove koji treba da pokriješ. Da je lahas pantala. Evo te kae yo onaj predaj kako ali da mogu sačuno, samo kritikujem. Ne kritikujem. U ima lahas habituje. Da boda, kupo da kao što ja Trudim se, borim se Da moj namaz bude što bolji I na kraju primjem kroz gospodarastu išću to Želim i vama to je vjeroma ti kada Allaho poslani gdje sala Sve ne budete voljeli svome Bratu, svojoj sestri Muslimanki Ono što volite sami sebi Ako ja volim i želim džanet Pa želim i vama. Ako želim da se spasim džahnama Pa želim i da se spasite To je motminska ljuba. To je mutmijenski osjećaj koji trebamo imati mi muslimani i muslimani. Vrat je musliman, vrat kada ti savjeti, kada dođe sa savjetom lijepkim. Ovo, Allah robe, tako je. Maša Allah, doba si, lijep si, maš klanja, alhamdulillah, ovo imaš, na brojimu, broj smanjala, 50 lijepih osobina. Kao što su naši učenjaci kada bi pisali red, odgovor ili nekim drugim učenjacima gdje su pogrešili ne znam pisanju ili govori tako dalje. Šta mi radili? Allah ti svako dobro dao, Allah nas milovo se. Pohvario ga toliko, ti si šeš, ti si učenja, ti si imam i tako dalje tako dalje. da mi na kraju kazao halali, a na stranci toj i toj se pogrešio po pitanju tog i tog i navede mu dokaz. I ovo sam ja kadao, nisam neko a ja rako, druga, Pokušamo Pokušavamo, jeli, i trudimo se da iznesimo dokaze Kur'ana i Sunneta i naši Selefosani iz pripravljenika. Ja molim Allahi, što se smiluje, da nam pomogne, da nam ociti naša nijete, naša dijela. Molim Allahi, što nam da pomogne muslimanički tog svijeta. Molim Allahi, da nam podari lijepe brakove. Oni koji imaju, oni koji nemaju, da se ožene, da imaju oni lijepe brakove. <laughs> I narod se udaju, jel, sestre koji koji su neudate. Oh, I na kraju. Jer poslan doba naše, alhamdulillahi, rabbi lalameen, assalamu alaikum. Bojroba. Assalamu. لا تقول ولا قد فقدت الجديده وشال صدورها في خريره انما مثل الملائكه اصبح صباحا عند ربي بعث خلقا E ovo tu je brat tomra j�sku, daha就 mer אым le Anfang, bid rin, d avez